بلیو بلته پوس کوي چې انسان منس کوي او داغه په اړه کې شک شوتې څو رکعاته وکړل نه دی وس کوي د جواب جوابدار کدا شک په عمر کې اول زل راغلې نه نو دې دے سلامو ګرځي دا موږ دې بیا د سره کې او کدا شک اول زل نه بلکې هر وخت دی دا بندا شک مزاج جوړ شوی دی نو او درې رکعاته میکریده او کسلور د شکی راغي نو درې رکعاته خو به شکی او څلور مرکات کې شک د چا سلورم دی او کنه دی نو غالب ګمان باندې د عملو کی دا غالب داري چې دا درې سلورم پکې نشته نو په دې درې ورکاتو د هم قاعده او شاید چې دا سلورم مرکات او په سلورم مرکات قاعده فرض ده کوی نکړه مسبهونه شي نو په دې درو رکعاتو د قاعده اوکی او دا قاعده نه پس د بیا پس بل رکات دی او کی چې شاید دا ممکنه اره چې دا خو درې مرکاتو څلور رکات لا پاتره نو بل رکات دی بیا د قاعده اوکی او آخر کې د سجده سهو اوکی مز او نو غالب ګمان باندې یا کم باندې به عملو وکینو کم یقینا وی بل باندې تاسو کوي چې د شپې د تهو د من اتونه صودی د پیغمره ل اسلام نه دوتهور رکته شپ ته طر تهجد کول ثابت دي خو عام عادت د پیغمر لسلام طرقته د تحجدو هر بنده خپل وته دیګوري چې سومره کولی شي نو ا ق رکاتونه د تهجد د کوي که دووي که سلور ووي ک شپوي که, که اتوي. بل بنده تپوس کوي چې دا رښتې د پاره سوځيفه راتوخا یا دا شهر ما جن رस्तो نور خاتونه مخکي سوره الرحمن درې ځله بند اوي او دعا وکي اته پس چې کومه رښتواړي ان کار به هوشي يا دا قرآن شريف آيات رب لما انزلت عليا من خير فقير هرما ذا سرا دريزلا دا آيات بأوي او دعا بأوي ان شاء الله خرج بورتا رب لما انزلت عليا من خير فقير هرما ذا نفس جو دعا كي دريزلا دهوي بل بنده تا پوست كيي او سره دا مارګ په وخت کې خپل وارثانو ته د منځونو د کفاره ورکولو وشیت کی نو پس د مرګا دا, دا کفاره با څنګه ورکول شي د ملمال د گور کفن او د قرض خلاصولو پس د مړي گور کفن خرچه وکړي شي دیاکه په دې دی مړی باندې دا چا قرضونه وی هغه قرضونه به خلاص کړي شي داغه نپاسو مال به درېځه اکړي شي نو دا داغه درې مهسه مال نو د مونږه یا د روجي فدیه ورکړي شي مړی وصیت کړی دی چې دا, ما دا مال نا زما د مونږه او زما د روجي فدیه نو دا مړی وارسان با د هاریو مونږه یا د هرې ورځې په بدل باندې په باندې 2 کیلو غنم یا د غنم اوړه یا د عقیقې قیمت ورکي په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا قیمت احسن الفتاوه کې فدیه په باندې 2 کیلو غنم لیکلی دي د نورو کتابونو په نسبت دا مقداری یو پټي زیات دی خو په زیات کې फायदा ده نقصان په کې نشته ده د هر یا زیاده هر ورځې په بدل په باندې 2 كيلو غنم یا اورو یا قیمت به ورکړی شي یو بنده ته پوس کوي چې د جنازه مانځنه پس مله دعا کول څنګه دي دا سنت سره موافق خبره ده چې د جنازه نه پس د دعا اونکړی شي جنازه مانځنه پس جوړته دعا دې اونکړی شي او فق بال سنت دعا نکولې کله چې په مړیبان د ووڑی او سلی جوړ شي بیاده قوه کې دعا په ادیو کې ثابته ده چې د د مړ نه به من نه اوس سوال جواب کوي نو دوا ورته په کار ده چې د منکر نه کې د سوالوونه په جواب کې د ثابت قدم شي بل بنده سوال کوي چې د وعده په موقع دی د جینه کور دکه د کور نه اروې غړي یا پیسې غوړی دا هغه جایز دی او کنه دا کور ورته څومره میلمانه وی نا غی د خپل میلمانه په خپل باندې اوبالي چې څومره وس کېږي نو د وس مطابق میلمانه درا غوړی او دا غوی میلمستیادیو کی د دې میلمستیاده لپاره د الیک د کورن روجی غوړی یا پیسې غوښتل جایز ندی اله کوربه د خپل میلمانو تنظیم پخپلو کی جنې کوربه د خپل میلمانو تنظیم پخپلو کی یو بل نه غواړي دا بلبند سوال کی چې د مہر مقدار کم اس کم صوم ردي 100 کلس دینارا یا دی دا پاکستان د روپو شمار نه یا نو د مهر کم اس کم مقدار 100 درهم دی درحم د سپینو زرو روپې دا چه وزن دری میں ماسه ده پدی ساب تقریبا یو ماسه کم دری طولی نو در سپین نرخ پا آر زمانه کی بدلیگی را بدلیگی یو ماسه کم در دری و طولو سپین و ذر چه سمره قیمت جوڑیگی نو کم از کم در مهر مقدار دقه ده زیاد نزیاد چه در چه سمره وسکیگی نو د خپل وس مناسب ده کئی دا یو بنده که منځونه روجې قزا شي وی وي او دی وفات شي نو کده بندا وصیت کړی وی نو په وارثانو باندې لازم که کړی دی مړی مال وی نو د هره روجې په بدل باندې په کم 2 کلو غنم یا اور یا دغه قیمت دی ورکی دا رنګ منځونه پاتې شي نو د مانځه د هره مانځه په بدل باندې هم په کم 2 کلو پاو باندې 2 كيلو غنم یا اوره يا قيمت پاو باندې 2 كيلو غنم يا اوره يا قيمت د یومز او د یوی روجي فديرا ک په پیسو ور کوي که غنم یا اوره ور کوي بل باندې ته پوس کیچه بغیر ټوپه منز کول جائز دي او کنه په شرطو باندې بغیر د عذر نه منز کول مکروه دي او د بی ادب دي چې دا چا وسکي ده ده طوپه هم پسر ای که نور وسی کی نو پتکی ده هم پسر کی پده بانده ده منظر سواب زیادی گی بلی او بنده انده وعده باره کې تپوس کئی علک یا جینه چې بلوغ ته ارسی گی او ده دوی پا بدن که صعیب او نقصان بیماری نوی نو ده دوالو ده پارا وعده کول ده یو سنت طریقه ده البته که د بيماري سو عذر د چاوي هغه باندې بیا وعده کول انشته که الکوي کې جنوي که عذر پکې د بيماري وین او هغه وعده نه کوي چې عذر ورته مالی مالي هيسيته برابر وي بدني هيسيته هم برابر وي او دوی که وعده اونکي نو د ګنا پکار کې د مبتلا کې دوه قوی امکان وي نو داسې وخت کې لازم دي چې وعده دي او کی. بل بنده تپوس کوي چې دا 40 د مازه سوره کاتري او دا چاشت تم دا کوم وخت شروع کوي دا سهار د بانګ نا د ما خام د بانګ پوره چې دا ورځ د ګینټو دا په حساب باندې معلومه کړي چې څو ګینټه ده نودار استول کې انتبه په سالور باندې تقسیم کی نولم باندې سالور محشا په دې کې د نورد د کوڑی صفه کې دوه پس د اشراق وقت شروع کیږي او د اشراق موږ درکات یا سالور رکعات دي او ثواب یې دومره دي لکه چې یو حج او یو عمره دي او کړه له پوره پوره د حج او د عمره ثواب د ااشتاق په منزه کې دی بیا دروازه روزې د لومبنی سلوور م حسا چې تیره شي او دویمه سلورمه حسا شو شي د دغه شورو د وخت نه د چاشت و شورو شو تر د زوال د ټیمه پورې دا د چاشت ټم دی د تصللاتحام ووي او چاشت منظور ته هم وي دد کم از کم دوه کاتهدي او زیاد کسو غواړ نو دوله سرکاتو پوری کی دیشی او د ده سواب، د ده دوا سلورش بگ اتغل لس رکاتو یو دوله سرکاتو سو سواب دومر ده، لکه پا لیلت القدر که چه کم عبادت کیگو کم سواب په ملاویگی نو دقم را سواب با چاشت په منزبان ده ملاویگی ده یو مریزو وخت د ده زنکدن پا ده که سه کل پا او سه نه کل پا کرده پا یا مریض بانده چه زیاد سختی او تکلیف شروع شی ده ده سه اروان اروان شی او لاسخ پونه دم اوزیخ پی ادریدی نشی او پوزه کگه شی. او غوک سرا تندی پوره دازه داه کته شي کینی یا دا نور علامات راخکار شي نو دا اخيري وخت دی او ديتہ د زنکدن وخت وې الله د په هر مسلمان باندې آسان کی دی وخت کې بازه کوتاهي او غلطي د بازه باز خلکو نکیږي او اکثر زنانه په دې غلطيانو کې مبتلا وي عام طور باندې دا کوتاهي کیږي چه دغه وقت که ده بنده تا کلمت لا اله الا الله یا کلم شادت ویل پکار دي یا د ده ملی ده زن کدن سختی اسانول ده پارا صورت یاسین ویل پکار دی او ده د ده خاتمه بالخیر دعا کول پکار دي نو ده ده پده بانده اکثر زنانا پا چغو چغو بانده جڑا شورو کی او سوک مخصر تکیی او څوک وېشته شو کی او څوک ریوان شلی کچره دغه وخت کې دا مریض په هوش کې وې نو د خبرو سره داغه پریشانی نور زیات شي او د اخیری وخت کې د ت ډیر زیات تکلیف وی صده هغه د بمارې شخصي او تکلیف وی صده د خزو د جړان ګولا تکلیف شي را خبر آیات ساتل پکارد چې په دغه وخت کې په زور زوره جړل او ماتم کولو غریوان شلول دا حرام او ناجایز دي البته کړه چا زړه خوګي او جړا ورزی نو د چغو سرونه غیر خاموش جړا کې کینې په دی باندې ګناه نشته ان د سترګو اوخ کیږي او زړی غمجنې نو په دی باندې ګناه نشته دی وخت کې بعض زنانه دا کوتا هیوم کوي چه ده ملی تا خپلا خزا را کی یا د خپلا خزا پا خپلا و تا را ما خامخ شی ده زنکتن والا بندن تا پوست کهی چه منگ چا تا پریده او سوک و تایی چه ده فلانی فلانی بچه ده چا تا پریده او بیا دق غریب په جواب ورکونو باندې مجبوره نده هم ده افسوس خبره ده چه دا بنده اخیرت تا اللہ طرف تا روانده نو دا اللہ طرف تا توجو برابر اول پکارده او دا خلق مخلوق طرف ته توجو برابره نو بغیر ضرورت ضرورتنا دا قسم خبر کول دا ملی توجو دا خالق نمخلوق تا روانده دا گناه دا بازه وقت که دا مریستا پل ما بچی را مخامخ کریشی او ایده دا, دا ما شمانو بسالی او دا دا چا تا او دوی سره یو پوٹی مینو کا لا سره که پا سر والا لاس را که گا نو داخل وقتی مریض دی مریز نورم تکلیف ده خبره ده او بازی وقتی بازی زنانا اخ پلو خاوندانو ته په دی سخته و تکلیف وقتی وی چه افلانه افلانه خود دیر او با تکلیف واخ کی ویچه افلان افلان خو ده ډیر خوخو او پاغي باندې بار وخت ما ينوي اوس خو ده یوم نه دراغلې نا غریب ګوري جواب کولې نشي په دې اخیری وخت کې په دې باندې اوم خفکی نو دا قسم خبره اوم ده جهالت دي او دې مریستوده مړی تا په دې باندې سخت تکلیف رسیږي دې وخت کې سورۃ یاسین وای لوساره د مړی د ځانکدن د سختی الله پاک اسانه ای او باز خلک سورۃ یاسین نو وی ول دی وای مړکیږي سچې سورۃ یاسین وته شوره کوي اغه هم کو دوی د سورۃ یاسین د دې وجه نوې چې دا چا خیال رانه شي چې دې مړکیږي نه کوي نو مړکی دونکې بندته سورۃ یاسین او وی نشو سبا د خبره خور نه او که مړکی دونکې انسان تو وی نشو دا د ځانکدن سختی اسانیږي نو دا وخت کې سورۃ یاسین وای د د مړ په مخکې کلمه بار بار ویل په دی او د د پخوا کې فاضل خبرې نه کول په کار دی د چې بار قمه ویل ل کېږي نو د بندبه په اخ وختې پ خپله یو ځل قلیمه وی نو چا چې په اخری وخت لا اله الا الله اوی د به الله جنتتی کې او دا د خوش قسمتی ده که د د کلمی ویلله نه پس د بنده بیاسه خبرې اوکړلی نو دا ګیر چا پیرره ناس کسان د بیا او سره قما شروعرو کې او د ته به دا نووي چفلانیا کلمه اواییه فلانیا قمه واییه دا به ته نوې داغه په خواې واییه آخر کې به داغم پې جببه غیا شي قمه به اوي چاته داویل نهدي په کار چې کلمه اواییه؟ باره باندې خپل شخصي او تکلیف زيادوي اسنه چې داغه د خلينه خبره اوزي او دا جمدیک کسان بیا د هغه په باریکو چې فلانی په آخر وخت کې دا سوي له د کلمې نه انکار کړو او شاید چې داغه خبره د مړي د ستا په جواب کې اډو ویلې نه امام احمد رحمت الله عليه بالي ځهن کدن غونډه کیفیت راغې دغه وخت کې بچي وسره خوا کې ناستو او یوته بابا کلمو الله الا بیا ته کللی مو هغ بیا و کل <سؤال> مو نوویل لا نه بچ حران شو چې منږ بابات ته و کلمه و کللیمه ووي وخت تیر شو د زنکهغې ختم شو بلکلټیک ټاک شو بیا ې بچوتهپوسوک چې بابا منږ د ته چې کللی مو تا چې لانا او دا تولې نوویلله او ته ما خوستاسو خبرهډورئ د ل نه ده تا چا ته چې لا نه و کې را تهشیطان راغې دکه دشیتان ته پته لګې نهخوا چې کممه د سخته اللمحات پ دا سخته یو غراشي نه دی وی جواب د اخیری وخت نه شیطان یو کوي وی شیطان را لرا غراتي چې احمده د دنیا نه روغ لاړې اخرت ته سره د ایمان لاړلې بچلې د علم په وجرانه بچلې ما وته چلانہ قسم درنه نیم بچ دا خو ما غته وستا خبره خو ما نه اورېدلې دا جامدي خلک په دې پويږي نه چې د مړي چا سره خبره وکړه نو ته دا موایچ کليمه وایا کليمه وایا شاید چا راتوي نه وایم انا به تاسو نوې بل چا سره خبره ویدا نو ته تا بدا نویه چه کلمه وایا البته دا اغا پا خواه کلمه وایا وایا چه دا اغا پا خواه کلمه راغ للا بسته قلار شده بازه بنده دا ملی مخ په زور بانه قبله تا او تمام بدن ولا قبلې تا برا برای دا اغا وخک اغا تا تکلیف وی ارنو پا قلار بانه پر خودل پا کار دی تکلیف ورته نووي نو مخله قبله تکه الو راړو کې که تکلیف نو تکلیف بندې د د مخ مخه په زور قبله ت کوه ما یو به احتیاتی دا هم کېږي چې د د زنکدن په وخت کې که ځانه ده نو پردی سړی وته مخه مخکېږي او غورې دکه د تر د ترزوی د معضې چې گاه سره کېږي نو په جون د طر دی د اخې وختې هم سرطره په کار د دوی مخه مخکې د نهدي یا یو سړی مړ کېږي او پر دې خدي ته چا پیری شو ټوله وته ولاړ وي وته نو پر دې سړی ته قتل او پر دې ښځه ته قتل کدا ځان کدا نو وخت به هم دا جایز ندي دا زنانو په بار کې یو جہالت ادا لري چې کله یو زنانا مړ کېږي نو هغه وخت کې وي نکریږي ولا اوله گاوي دا ولې نکریږي ولا کوي چې په نکریږي لاسونو سری نو فرشتي به وې نه چې دا زنانه ده اگر فرشته چټول مری د دې زنان نه نیک او بد عملونه لیکل ولی په قبر کې بیا غوی نه پیجن چې دا نارینه نا دي او کزنانه دي دا په اخر وخت کې نکریز لا کول و غیره دا یو قبی حرس هم د دې ساتل پکار دی پس د مرګ او ویخته کوم منځول دا ام جایز نه دی او نکونه او ویخته پس د مرګ نه اغشتل جایز نه دی جن باندې ویخته نکونه وغیره و غیره شي بل بلبنده سوال کوي چې بازه خزه پکور کې ډول سنگار نه کوي او چې بل چرتزي نوخه ډول سنگار وکي دا جایز دی او کنه دا زنانه لپاره ټول ډول سنگار صرف د خپل خاوند لپاره دی پر دو خلکو په مخ کې د دې ډول او سنگار جایز نه اپر خپل کور کدا خپل خوان پ مخ کی جسوم را ډول دال کور شی ده شریعت مطابق اغه ډول دال دی او کی. او چ کلا دا پردو کورونو تا غم خادې لذی او ډول دال کین پلار کو سو که هم دخل کو نظر دے تراخ کی شی پ پردو کورونو کې د نور و خلق کو نظر دی تراخ کی شی. نو ندا خد پخپلوانه هم ګناګار ا د دیت چې سو ګور اغه هم ګناګار دی پ ودونو کې ګړیدل سنگ دی ندا جایز ندی او لو به وایلهم اجایز البتا نابالغا ما شمانی جی نکه اگوی که دا سی لو بوی چاگه که بی حیائی الفاظ نوی او دروغ الفاظ نوی نو, نو دا سی ما شمانی لو بی ویلی شی کچه نابالغا وی بالغی وی دا سی بل بنده تا پوست کئی چه دا زناناو چه کما بیماری را نو دیر زنانا دا دي چې بیماری ختم شی نو دا غینا روز دوا رست بیا علام دا وخت نه پتیر شي دا احتیاط د دوی جایز ده کنه دا زنانا د بيماري کم اس کم دریر ورځې دا او زیات نه زیات الله سره زیاده ندا هره زنانا ځان خپل عادت وي د چا درې ورځې دا چا سلور دا چا پینزه دا چا شپګ و ات نه هو پورې الله سره پورې وي ندا هره زنانا پ خپل ځان باندې دا پوي چې کله د بیماری ختمه شول نو فورن د غسل کوي او که مان څه وخت وي نو منس کوي دا احتیاط گناه دا چه نن بیماری ختم شده و دا سبال اللهم بی نو پا ده بانده منزونا پا زیما بانده او منځ قضا که و الگناه کبیره دا دارنگ پرامزان کم چې کلا پاک شی درواز پاک شي نو در دخی روز روز روز, روز خو نکی گی خو سبال بیا روز کی نو که دا یه روز دو روز احتیاط که سبال هم روز اوننی ولن دا غا هم گناه دا. نو چې کلا بیماری ختم شی فورا لامبل پکار دي د نرست احتیاطي ورځ د 2 13 د بل, دی بل بنده سوال کئ یو کس په دفتر کې ډیوټي کئ ور سره زنانه هم ډیوټي کئ آیا دا زنانه او د سلام جواب ور کوله او غی سرا خبره ترکول جایز دی وکنه سمراچي کی ديشي نه زنانه ته د نارينا قتل نه نا کئ او نارینه د ناناو ته نهګوري نارینا ځنا نهته ځنانا ناریته څومره چې وس کې شي نو قتل خبل دی نه کوي خپل کار سره د کار لر د هغې سره خبر تر مییل ملاب خندا خوندي وغیرہ دی نه کوي بلو بندا تپوس کې چې قرآ شریف کې الله پاک فرمای چې کله د انسان اجل را نو نه د نه یو ساعت مخکې کېږي او نه یو ساعت اوست کېږي بیا چې یو انسان بګونه بل قتلکه نهد پ ولی دو زخی کېږي نه دغ خبره په خپل زیبانې درست چې د هر چا نټ الله پاک مقر کړی ده پهغ نټبانې به با بندمری خدا انسانان دا د الله پاک ادي ده الرب د الله پاک اد ده د هر انسان د خپل ځان هم د د نهې بلکې دا د الله امانت دی. او بل انسان هم د الله بندا او د الله امانت دی نو څوک چې قصدا نمدا خپل ځان قتل کی یا بل انسان قتل کی نو د الله ابادی اونالو لا او څوک چې د یو انسان ابادی نړی نه په څمره خفه کیږي الله بیا دا غوسته چې سزا نو ورکی وله نو اللهم پخبل ابال نه لولبان خفکی نو چا که ځان مړکه یا بل <سؤال> انسان مړکه دی باندې الله پاک ډیر خفکی او دله بیا سزا ورکای دنیوي جنکه ام سزا ملاوی او د اخرت سزا په داسه چا بیا نخت نه ختمېدونکې ده الله بل بندا د تاسو کې چې په دنیا کې د ټولو نه بهترین خلک کم کم دی نو الله پاک فرمایي چې انا اکرمکم ان تعد الله اتقاكم پتاسه کې د ټولو نزيات اقا د عزت والا هغه خلک دي چې هغه څوک ډېر متقین او پريزګار وي د الله نه يريږي دغه بهترین خلک دي یا پیغمبره عليه السلام فرمایي چې خيركم من تعلم القران وعلمه پتاسه کې بهترین هغه خلک دي چې قران پخپلو وي یا بلته خو سلام کلینا بل یو بنده دا تاسو کې چې د پلار د ماما لور سرا نکاه جایز ده او کنه او د پلار د ماما لروساره نکاه جایز ده کبل وجد حرمت نی نو نکاه جایز ده دا. دا جمروت قدم کلی او بنده دا تپوس کی ته جنازه په منسکي مسنون سيزنا کم کم دي او پدې کې فرض کم کم دي نو د جنازه په مانزه کې دا, دا الله اکبر ویل تکبيرات دا فرض دي او قیام او درېدل پ کې فرض دي او په تکبيرونو مانس مانس کې چې دا کم سبقونه وی لیکيږي حمد او ثنا وی لیکيږي دعا وی لیکيږي ندا سنتي او سلام ګرځول پکې واجب دی دا بت اصل ناصر خان اسلامي کیست هاوس بیرون کچهري گیټ اشرف روډ سرای فقر خان په خبر خار کې دا ناصر خان سرار سات ملاويږي تپوس کوي چې کم جام یا لوټه باندې یو بنده او په اوش کې په دره اووبو باندې او دس کیږي او کنه یا د دې لټه و یو حیز والا زنانه اوبو بو اسکی نو دا او بو پاکي دی او کنه دا کوم اوبونه چې سکل وکړي شي نو د eta جوټه او بو نو د جوټه کې قسم نه یو قسم دا داسې دا چاغه پخ پاک پلم پاکه دا او بل چیز کې په نو نه پاکيږي په دا 1126 او دا هغه جوټره یو انسان او په اوسكله وځای انسان ک دا پاکه په پا حالت کې دی هم او که دا پلیتی په حالت کې نه هم د دې انسان جوتا پاکه دا که زناننه په حیز کې وي په نفافش کې وي جنابت کې یا یو سړی په جنابت کې وي او د اوب اوسكله نو دا اوب پاکې دی او په پا دې شرط چې دغه وخت کې د پخوله کې څه نجس او پلېته چیز نه ویل شراب و یا د خنزیر وغخه alloying مسلمانان د دې نه بچي او که دغه ساتې خول کې د خیر غخت پرتووه یا شرابو نو د د د خولی جوټا پهتهوي په دغې شرابو یا د خیر په او که نه داسې د پخلی کې نو پهجااستې پخلی کې نو بي بي نو د انسان جوټه پاکه ده کهې په جنابت کې هم که بغیر د جنابت نووي پاک ووي هم د انسان جوټه پاک ده دغه جوټهکی او اوبو باندې که او د سرره داو کوي نو کېږې دغه ررن غوا، میخه گدا، چلی وغیره د کم زناور چې غوا خوادی شي ده ده زناور جوٹا کریشه و او با هم پاکې دي او دست جاردان پیکی گی دویم قسم جوٹا نجس آده داغی استعمال جایز نده لکه یو باتی ده اسپی پاکی خلاو والا خینزیر پاکی خلاو والا یا بل یو درنده زناور یا پلانک شو شرمخ شو وغیره نو داغی خ... آ... زا ناورو چې پاکه خوله واهلی دا اوبه پلیټری د استعمال جایز ندي درېم قسم جوټه دا سده چې نور پاکه نو او وی نو د دغه جوټه اوبه استعمال مکروه دي بهتر ندي لکه چرګه دا او به خوله والا پښو جوټکړلې یو چرګه چې کور کې پاک پاکیدانی خوري دغه جوټه مکروه نره دا هغه چرګه چې کوسا غشتره په ګیرچا پیر کوڅو کې غردی پټې راینې نو غردی ګندګې کې مخو کم او پنځم وای دا ګوڅه غشتہ چرګه داږي جټه مکروهه دا پیښو جټه مکروهه دا ټاپس وغیرہ شاهین بعض د دوی جټه مکروهه دا نو کنوري او به وې نو دا به نه استعمالې کنوري نه وینې په دې باندې دا شهرادم کیږي څلورم قسم جټه دا خر یا د قچر جټه دا دیتہ مشکوک وای نو کنوري او به بالکل نه نو پا دغی ده خر یا ده قچر جوتا اوبو بانده با چار ادم اکری شی او داغی نپس با تیمم هم او والی شی اوز ده تفصیل نروست بیا اگورا چه او انسان اوبو جوتا کلیوی نو دا پاکی دی که نور اوبو وی اکنوی پا داغی باندې با دست چار ادم دی یو زنانا که حیزوالا دا او اوبو اسکلی دا پا او اوبو پاکی دی خپل اسکلیم شی او پا دی کاسه پاک ونه پاک ودیمشه چاره د ام په هم کا ودېشه حيزه ولا زنان نه دا غي لاس خپې خوله په هم دا بند بل ته پوسټ کای دا بنده ته پوسټ بل کای چې د رضا پوست کوي دا بندا ته پوس بلکې چې دا رزاير نه سطر جائز دي او کنه دا شريعت سه حکم نو دا رزاير اور ان سطر نشته لکه خپل نشبیر اور نه چې سطر نشتا نو دا رزاير اور نه هم سطر نشته دي دا رنگ دا رزاير تر او مامان هم سطر نشته دي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې او سړی زمنګ کور تراغه نو ماته نه سطر غ ما ته چې ت خو زمار ویر ته زما نه سططر م کووه ما چې ته زما څنګه زار وندار تاله پیدادر کړي دي په ته زماار وره وی شي ویروندار د پ را کلي څنګه م ت تره شوي ز به پی غمرله نه تپوس کوم چې پی غمره ل اسلام ته تشری فر نو بیبي بی ته حالو پی غمره ل اسلام او دا تر دی د نهسططر م کووه نو د ضی ترهسططرنیشته نو د قشان د ضای او معماوه غیرره هم ساتر نشټري نبهل بندہ تپوس کې کم زنانا چې د حیا په حالت کې وی په کم لاس کې د لکا ساده ورغېره نو دا پريط شونه دا پريط نه دی د حیا په حالت کې د زنانا لاسونه پاک دي کې او شیزل الله سورلي پاږه باندې پرې تیګ نه کجامي وي کلو خېلرګي وي دیلک لاس وروري هیڅ پريط پدې کې ناراضي دا شک نظر نه باسا باسه دا بنده تپوس کې چپطیاره کې منځ کې یو کنا چې مصلی در تخکاری نو څنګه ده نو پاتیاره کې مونږ کېږي ماکرو جنا دي دا, دا شهابو کې ما شهور دا چې پاتیاره کې مونږ کېږي ماکرو جنا دي خپل د پیغمبر علي سلام پاتیاره کې مونږ کول ثابت دی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی انها فرمای چې پیغمبر علی سلام به زما په کوټه کې د شپې مونږ کو تیاره بابا د قبله طرف ته به ز املاصټو ما مخپه غزولوي چې کله پیغمبر علی اسلام به سجده ا ته نو دا غواخ ک دا اویلاس مبارک زمخ پوسر تجيوله ما بخ پیغونډه کې وسیلې ته مې وتځه پرې غوډه دغه وخت به تیار وه د پتیاره کې پیغمبر علی السلام مونږ کړي دي که مکروه نه دی مونږ کی بل بنده د نڅوار د استعمال ته پوس کوي نڅوار کول حرام نه دی او استعمال یې هم نه دی دا چې په احادیس مبارکو کې د داخله پاکولو حکم راغلي دي چې مسواک استعمال کړي خله پاکي کې پیغمبر علی السلام خپل بم مسواک ډیر استعمالو نو د خلو د پاکول او حکم په شریعت کې راغلی رپ نسوارو باندې خله بدبوې شو غندشي نور حرام ندي او تم نقصان رسي د خلې بوې هم خرابي بل بند سوال کوي چې په بازی علاقو کې د لور خور پسر پیسې اخلی هغه ته ولوروي نو ولوروتوي یا هر څه چې وتوي د لور خور خرسوال جایز ندي دا پیسې حرامې دي و اذا خلق دا پیسې وایلی نصب سامان په لور خور لوکي البتہ بکی پته پیسې پکپل کاربند راولی ندا دلور خور پسر باندې پیسې اغشتل دا حرام دي جائز ندي البته لور خور د پاره مہر مہر مقرر کول په شریعت کېشته چې دا, دا, دا بل د زنانه حق وي دګه اغیر رضا نه بغیر د بلچا اختیار نه بل بلبنده سوال کوي چې په مسجد کې پته زته دا قران شریف تلاوت وکارد او کنه ذکر په زور باندې جایز دی خو په دې شرط باندې چې بل بندته پکې تکلیف او نقصان نه وي کنه قرآن شریف تللوات وی او کنه نور ذکرونه وي نو ذکر په جهار باندې جایز دی په دې شرط باندې چې بل بندته په تکلیف نی نه په مسجد کې نور باندې نه څوک تللوات کوي څوک وظیفه کوي څوک منځ کوي او د دې بندا په زور تللوات باندې دا, دا غوي په ای عبادت کې خلل واقع کېږي نقصان واقع کېږي نو د دا, دا, دا پزوره تلاوت جائز نه ده خصوصا په لاود سپیکر باندې په زوره زوره ذکر کول د ک نور ډیر خلکو ته تکلیف په کورونو کې بعضي بیماران د غوته تکلیف وي بعضي بندا کتاب ګوري امتحاناتو او د پاره تیاری کوي غوته تکلیف وي ډیر کارونو کې خلل راځي په لاود سپیکر باندې په زوره زوره باندې تلاوت کول آو یا نعت کول یا ذکر کول د دې بل بنده سوال کوي چې بازیکلی داسې دی چې پاره کې بندا د خپل کلی د جماعت نه شي او بل جماعت ته منځله اوراسي نو د یې بارکه د شریعت څخه حکم دی د هر محله د خلکو ځموار دي چې د خپل جماعت آباد کړي نو د محلی د جماعت حق دی په مزګوزات چې د خپل محله جماعت کې کی منځو کیه البته د بل محله امام کارګر عالم وي او اغا دا منزه سره مسائل هم بایانی او دا دی بنده د خپل محله په جمعات کې د مسائل بایان ولو انتظام نوی نو د مسالوز د که ولو پنیت بانده دا غی بل جمعات تا منزه دا پارت خبره ده بغیر د سواجه بل مزجد تا دی نزی دا خبال محله د جمعات حق دی اغیتره دارشی بل بنده تپوس کوي د موځو د رووا کېدو وختونه کم کم دي نو سوال مخکې تفصیلاً ذکر شوي دي. بل بنده تپوس کوي چې د ټولو نلووي دروغ او د ټولو نلووي حقیقت صدي نو د ټولو نلووي دروغ شرک او کفر دی چې یو بنده د الله پاک سره شیک ګځي چې کم خکلښکلی صفات د الله د پاره ثابت تي اغ صفتونه د غیر الله د پاره ثابتتی. اغا خاص صفتونه صفات نجدا الله لپاره خاص دي ادا بندیانو لپاره ثابت دي دا دروغ دي یا څنګه چې الله موجود دی او د خپل صفات او مالک دي دغه سی بل هم موجود دی نو دا لوی دروغ دي لکه د اور عبادت کول کی وی دو خدایان دي یو یزدان او بل اهرمان یزدان د خیر کارونه کوي او اهرمان د شر کارونه کوي وی دوه خدایان دي یا عیسیان چې وی وی در خدایان دي یا الله یا عیسی السلام بل بی بی مریم نو دام دروغ دی لوی درو یا پیغمبر علی السلام په زمانه کې دره سوا او شپې بوتان بیت الله کې پرتو دا خدایان دي دا الله سره شریکان دي یا د هندستان او پاکستان د ازاده مخ کې د ټوله هندستان آبادی دويش کروڑوا خدایان پکې درې دیرش کروڑو نو دا الله سره په ذات کې څوک شریکول یا دا الله په خاص صفاتونو کې دا الله سره څوک شریکول دا شرک دی او دا ټول نو لوي دروغ او دا ټول نو لوي حقیقت دین اسلام دے. پیغمبر علیہ حقیقت دے. دی پیغمبر علی السلام چې کوم خپل ارشادات فرمایي هغه حقیقته قران کې چې سدیدا حقیقته دا پیغمبر علی السلام وجود مبارک دا په وجود او په دې کې چې کوم تعلیماتي دا لوي حقیقت دے. او شرک و کفر لوي دروغ دی بل بندندا تپوس کې چې د تهاجده دمونځ وخت د سهحر د آزان نهڅومره مخکې په کار دی د ماس خوتن د منځ نه پس د سهحار د بانګه پورې ټوله شپه د تهاجو ټیم دی کم بندلا چې کم وختې الله توفی قووررک بس په هغې کې دی پاسې او د تهاجمونځ و کې که دوه کاتې لوروي ک شپغوي کو اتوي کللسوي ک دولس عام طور پ غمرله اسلام اطر کاته کول بل تپوس کې چې د حدسهشي دی د حت س معنا دا حسد معنا دا دا چې یو بنده الله یو نعمت ورکړي نو بل بنده دا تمنا کوي چې د دی بنده دا نعمت ته الله واخلي نو دا بل بنده د نعمت د زوال تمنا کول دی ته حسد وای او دا ګنای کبیره دا غټه ګنا دا په دې حسد باندې دا حسد کونکي بنده نیک اعمال داش سوزی لکه اور کې چې خشاک ورواچو ایرکی د قشانت نیک اعمال بربادیږي په دنیا کې لومبنه کړو جه حضرت ادم علیه السلام تعالی کم مقام ورکه قدر عزت ورکه د فرشتو په مخ کې نو دی شیطان ور سره حسد وک نو دی له حسد په اور باندې لغړن تو غړن دی هغه وخت کې الله د خپل دربار نشړلې او سم په لعنت کې گرفتار دي تر قیامت او دا غي نه پس هم په لعنت کې بې গ্রেফতার وی امام غزالی رحمت الله علیه کلی دی چې ابلیس په دوزخ کې یو لا کلونتیر کی رات کې نصبته الله تاسو کې چې دا عذاب څنګه دی د دوزخ وي ډیر سخت دی وی بچ کېدل غواړي وی کدي بچکم ډیره مهرباني بوي وی الله پاک وته فرمایي چې مادر درته حکم کړو چې آدم علی السلام تسجدو کا تا نه وکړي اوس و تسجدو کا چې د دوزخ د اور نه بچکم نو ندا حسد دا تا دوه مرادي چې د دقیق وخت کې موي چې اغه وخت کې ميم سجده نه وکړي او سیم نه کوم بی ام نه کوم امام غزالي رحمته الله عليه فرمایي چې هر یو الله آکا لپس بدن ته پوزکېږي د بوچې نیکوما ندا رومانې حسد ابلیس کړو دویم حسد د آدم علیه السلام یوزوی قابل کړو دا خپل رور حابیل سره او دا هغه حسد په وج باندې خپل رور و جلې دی او دا په انسانیت کېډوم بنې قتل تر قیامت چې سومره قتلونه کېږي نو د قابیل په پکې حصہ وي بلبنه تاسو کوي چې د حجه یا د عمره د پارا پیسې اخیری نو په دې پیسو باندې زکات شتا او کنيشته دی او په دې پیسو کې زکات شتا کله حج د پاره د اخیوی که کله عمره د پاره د اخیوی دی وخت کې د ضرورت نزدې زیاتی لري تر د مالکینو د زکات باور بل بلبنده ته پوس کوي چې دا الکانو په دغه غوګونو کې د سوری کول بیا پاږی کې والی اچول د سنگدي او د شوروش څنګه شوي دا دی د جنکو غوګونه او پوسا سوری کول د حضرت ابراهیم علیه السلام د وخت نه شوروش وی دي د ابراهیم علیه السلام بیا نیوی یو حضرت سارا رضی الله تعالی او بلده هاجره بی بی الله اللہ تعالی نو هاجره بيبي بی غوگونا او پوزا سوری کری دی او پاگی که والی او پیزوان میخکی وغیره او چولی دی دا وخت وخنا د زنانو غوگونا پوزا سوری که شروع شیوی دی او دا لکان غوگونا سوری کول دا په عربو کې با وینځه غلامان خلکو ساتل نو دا اصل او دا غلام فرق بنکيده نو بیا باز نه کانو د خپلو غلامانو په وق کې سوري او که او pare کې مون دره وتورواچوله یو والي وتورواچوله دا به د دې خبره علامه چې دا په وق کې والی د نو دا اصل نه دي دا غلام دي نو اوسم کملکان چې ځان لغوونه سوري کې په کې والي مالي اچي دا د دې خبره چې دا اصل نه دي دا, دا, دا غلام دي نو ځان غلامان کوي اصل خلک یو ځان نه غلامان دي دو وینو الکنده وګونه نسوري کوي په امام زکه التحیات او تشهادت کې بنده ناشوي نو ګوتا اوچتای دا کم وخت کې اوچتېږي او اشهد ان الله الہ د سر ګوتا اوچت شي او الا الله سرا واپس ګوتاه کتکري شي دا سنت طریقه ل چې چاله چل ورزی اغه دو کې چې چاله چل نورزی نه لګي څنګه چې د نارینه او د پاره طریقه نه نو ښان زنانه او د پاره هم دا بل بندهتهپوس کوي چې په پ سوه کې دررودی ناریه نووي د دی, نو دی بره چانه اجازت اخلی درودونه ډیر دي دی خو دا کم درود چې په منز کې دی نو د د دی سواب ډیر زیات نو دا دررو ډیر ډیر وایي الله مسله الله مبارک پ وخته منونهو ک و کېږي او ټولو دردونونه کې دد سواب ډیر زیات دی نو و غیره کې چې کم سوابونه چېکر شوي دي او کم دی د دی سواب زیات نو هغه پرک د ته بلګ وخت لیر ډیر ثواب ګټل لپاره هم دا خپل مانځه ولا درو شریف وای او د دې اجادت ته هر چاته چې څوک سومرو ویلی شي نو ډیر دی وای بل باندې وای چې باځه خلک د جمعه پرز اول څلو رکعات سنت کوي او د جمعه نه پس بیا نور سنت نه کوي دا سرا دغه او شو او کوونه شو اصل د جمعه مونځ د دواړه کاته فرض دی او د نور سنت د پیغمبر علی السلام دی دا سنت مؤکده دی پدې باندې د قیامت پر د پیغمبر علی السلام په مخ کې ډېر ملامتوي ګناګار وي چې د پیغمبر علی السلام د اخلو طریقو ولې پرې خېده پیغمبر علی السلام د زمانینواله تر اوسه پورې ټول مسلمانان یې کوي او دا ناراسته مسلمان نه نا کوي نو دې پدې باندې ګناګار دی او د دې ثواب نه محروم دی د جمعې منځ شوي بلبنده سوال کوي چې د مازختن مانځکي د ویتر نه پاس نفل کوي او دا ماسخوتن دا ویترون رستو دا پیغمبر علیه السلام نا دورکات نفل کول ثابت تی نا کسوک نفل کول غواری نا کولی شی بل بنده تپوز که چه کم انسان چې دا الله پاک پشان کې گستاخی و کی نو دی مسلمان پات شو او کنا نو دا الله پشان کې چې کم گستاخی کړی دا نو پا دیبان دیده ایمان نخلاص کافر شو کوادی کردی نو خزه تلاق دا اوز دا بنده تر کم چه توبن نو باسی ن نو بای کارت پکارد غم خادی لس هیڅ قسم تعلق به وسره نور مسلمانان نساتی تر دې چته پدې خپل جن تنگ شو توبه و واسي چې کله توبه واسي نو بیا مسلمان دي مسلمانان دي کلی کلیولس کوي بل بل دا سوال کوي چې څنګه سړی او سلام کوي لاس ملاوي ودا څنګه زنانه پارم جایز دي هاو زنانه او بل با سلام کوي او پلارہ کوشش کئ به یو بلت ودریګنه سړی پلارہ کئ یو بلت پروانه کئ سلام کئ یو بل سره ودریګی خیر او بازی لارو کئ د وزنانه یو د یو تر اف ناراضی بل د بل طرف ناراضی پلارہ کئ ودریګی یو بلت تر غاړو یو بل خپل او بیا په تشی لاسخی یوم خبر کئ بلم خبر کئ دا ډیر بد کار د دی دینه توبه با او باسی د بیان کئ بده خبرات زنانه پلارہ کئ ولاړ یو بلت خبره کئ کور ته د لار شنو کور کئ ډیر خبر یو دی بل بنده ته چې د کور مشر سړی کور تر راشی هغه به کور زنناوته سلام کوي لکه کور کې خورور ده دا, دا مور ده نو سلام به کوي او سنت طرقه ده چې سړی کور ته را شي نو د کور سلام وکې په کور کې خپله خځی ده یا بچید دي یا مور پلار دي هغی ته به سلام اوکې خه خاون ته سلام کولی شي اوښضاه خاون ته سلام کولی شي بل بندهتهپوس کې چې زنناو ک دا خبره مشهه ده چې مو اوک د مازه نه پس جان ماز را غون کې وي کدا م راغون نه بیا په شیطان مونږ کې شیطان اډو مونږ کې او دا اس یو خبره ده راغونډه کا کنه بیا په شیطان مونږ کې شیطان مونږ نه کوي اسه ک جانې ما راغونډه راغونډه خدای عقیده مسا ساته چې په دې باندې شیطان مونږ کوي بل باندې تاسو کوي چې پسړه سره توبه کوله باندې د کفر او شرک پشان ګناهونه او معاف کوي پس صدق توبه چې باندې او نو الله پاک دا ټول ګناهونه معاف کوي لوي واړه ټول ګناهونه الله پاک معاف کوي وچې د زړه د اخلاص په صدق باندې توبه با او وستې شي بلبنده تاسو کي دا عيادت او د تعزیت په سلسله کې نپرې مار علی السلام ستريقه و یو کور کې چې مړی وشي د نور مسلمانان د وی د مړی وارثان له ورشي او غي سر بداش خبرې وکړي چې دا یو غم کم کی یو مصیبت زده بند تاسو ته تسلی ورکول دکه ډیر لوی اجر او ثواب ده کم بنده ته چې مصیبت او تکلیف راسي دلته هغه پاره باندې صبر کوي نو کم اجر او ثواب چې دلته الله ورکوي دا چا چې وله تسلی ورکړه ته عزیته او ته اوکه دلم د قمر اجر او ثواب الله پاک ورکوي پیغمبر علی السلام پخپله ته عزیته ته پاره باندې تشریف اورو په کم کور کې چې غم پیښ شي مړې و غیره پکی اوشي نو دریو ورځې پوره با دغه بنده پخپل کور کې وی یا د ملمنو د ناشته په ځای کې بوي او خلک برازي او د تبا د تسلې خبرې کوي د تعزیت لوړتل د مستحب دي د ملي خپل خپلوار له با تسلې ور کوي د صبر فضایل به ورته بیان کی په دغه کې ډیر لوی اجر او ثواب دی او ملي ته دعا هم کوي او همدې خبره ته تعزیت وای نو دری ورځې پوره د ملي کور لا دعا او لو تعزیت لورتل جائز د ۳ ورځې نه پاس بیا مکروهه تنزيهی دی یا نه بهترا نه ده او که یو سړی په سفر باندې تلی او د ۳ ورځې نه پاس بیا کوټه راغی خبر شو چې فلانی کور کې مړی شوی دی نو د ۳ ورځې نه پس هم ورت لېشي د مړي خپل خپلوان له تبته تسلی ورکي دعا به وته کی چې د سفر نارایشی نو واپس ورت لېشي کډېر ورځې تشوي وې هم ورتاک مناسب دی یا بنده تا پوست که چه نور تندرنی ولیوی یا سپومه تندرنی ولیوی ده وقتی ده شریعت صحو کم ده ده ولی کیگی قرآن و حدیثنا ده ثابت ده را جده قیامت فرز بانده ده نور سپومه ستوری دا به نور شی ده دیران آگان با ختم شی بی نور کیگی با نو په دیا ک چې کله نورتندر ون یااسپ تندر یولله نو دا د قیامت اغ اام را مخکقيې بند ته چې دا خو اوس لګون د خل د دا نور یاپ دا به مکمل بین نره کېږي نو پیغمر ل سلام په داسې وخت کې د منزه حکم کړی دي پیغمر ل سلام فرمای چې کله تاسو چې نورتندر نیوللی دی نو تاسو موځو کې داسپخین موځو یا مازیګر مومونسی کېږي یا د سهار مونس کېږي؟ دغه شانتي مونږ وکړي په دې نور تندر نیولو کې یا د پومې تندر نیولو کې توبه استغفار دې بندو کی او پسنارو کې چې کوم خبره مشهوري دي نو دا خبره خطا دي بعضي زرانه وایي چې نور سپومې تندر نیولې نو د وخت کې د خوراک سکاټ کول دا ده نو دا خبره غلطه ده خوراک سکاټ کول جایز کاروبار پرې غودل جایز دي د کاروبار به شوق پریدی نه خپل کاروبار د کې تو واستغفار دی وايي زنانوي کار دی پریګدی نو کار پر خودل د غلطه لا. ده د نور تندر نیول په وخت کې د نفل کول د سنت دی دغه وخت کې صدقه ور کول د ګناہوں معافي غشتل په کار دی په هغه وخت کې حلا کوته کې مریونی سیو د نور او د صومه ته سویرونه اخلي نو څنګه د لیری دا د سختوالي علامه دا دا نغفلت ده او د شریعت نه غفلت دی دغه وخت توبه او استغفار ډیر ډیر وکړ دی بل بنده سوال کئ چا کم عذرون الذی جارا غې په وجبه باندې فرض منص پناست کول جایز دی کئ یو بنده په ولاړ باندې قدرت شتا او روکو سجده ني شي کولی لکه باز یو وخت چې د سترګو اپریشن وشینو ډاکټر وتی روکو سجده مکا وا په دا بندا او درې دې خوشي خور نشي کولی نو کوم بندا چې رکو سجدا باندې قادر نه دی نو دن قیام ساقت او درېدل ختم شو که مې چې جوړ شي نو دې ده 50 تمون سکي او رکو سجده ده لپاره اشاره کړي نو په والا قادر دې خود دې کې والا ده دنه ساقته شولا 50 تمون سکي او رکو سجده ده لپاره اشاره کړي یا یو بندا داسې بیمار ده چې د اورې د او طاقت نشته نو دا بندا به پناست باندې تمونسکي بل <سؤال> بنده تپوس کي چې په قضیانو باندې په جیل کې د جمعه مونز 80 کنا منځ کې وګ کنه نو د جیل د पारा فقهاو لیکل دي چې د جمعه د مانزه د पारा اذنعام په کار چې عام خلک زیر رازي او په جیل کې اذنعام نوې پابندي وي نو دیو جنا فقها لیکي چې د جمعه جیل کې نشتهري البته که حکومت اجازت وکي نو د فوقهو د بعضې اقوالو نه معلومیږې چې بیا پهکې د جمې د منزه اجازت شته خو که حکومت اجازت کوي چې دجیل ک دی د جممون اوکړ شي نهغای ک بیا د جممونځ کېږي بل بنده تپوس کوې چې د خپل ځان د اصلاح یا د بل چا د اصلاح کولو د پااره شروعرو به د کم ذ نه کېږي نه اول د بنده خپل ځان ټیک کې د نکانو سره ن پاسته دی کوي د دیندار خلکو سره داغینه بزان فوئی د خپل ځان اصلاح بو کی د با پیرانو سره او د عالمانو سره نست پس ته کې باید د ځان اصلاح شي د د ځان د اصلاح نرسته بیا د خپل کور د بنیانو نمبر دی خپل کور بندیان بنیان داغي اصلاح دی کی خزا بال بچو غیره بیا راغینه نرسته ګوانډیان او نور رشتہ دار تاردی چې د لا حوزه نو د خپل ټوله علاقه او د خپل وطن او د تمام عالم اسلام فکر دی کئ او شورو بدزان نه کئ دا, دا برتا اسلام ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهري گیټ اشرف روډ سره فقر خان په خور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاويږي پولیس واحد ګل د باړي نه دوی ته پوس کئ چې د میتیازو ساز کی دمه پري کپړو باندې راغړيږي او بعض وخت ماته پته امن لګي په دې کپڑا باندې دی د کیره متیازو ساس کې پروت دی یا نه دی پروت نه د متیازو د قطرو سلامات چې پته هم نه لګی دي سر زمان منس کیږي او کونکي دا متیازو متعلق کده د سمستقله بيماري د سلسله البول بيماري وته وي بیا خدای الله پکاره دي چې د هر منځ ده پارا جامع بدلې د پاکو جامع ته تمام کوي هر وخت د پاره د خپل او د اسکری په دغه وخت کې ته به فرض هم شي او په دغه وخت کې پدغه او د اس په نه دي نوافل سنت هم کول شي د بل فرص قزم کول شي زموږ د امام وهني فر رحمت الله عليه او جامع د خپل پاکي شایتي او کدا سي ني نو بعد خلکو تاسو شک وی. اشک په بنیاد شکته مګوره چې جامه پاکینه په شک, پا شک, پاک پا شک انپلیتیکو ککه بیا هم روستو تا ته پتو لګی او د سلسل البول دا بیماری دی نو یو یا ساس کې په پرتو باندې پروتي نو دا یو ساس کې باندې څه نقصان پیښیږي د دې امتیاز او مقدار چې دومره هټور سیږي لکه درهم برابر زمو علماء لیکي چې هغه د کلا سړی خور کی او بیا په دې ورغوي کې سمرو برازی نو هغه مقدار ته چې ورسيږي نو بیا allegations ام پليټيګو د مونږ دوبا یااده بکی او کله هغه مقدار نه کمیودته پتن له ګروستو په خبر شو دغه بیماری امني نه په یو اساس کې سفر اخن پرې وزي ابل عدیق الرحمان د درادم خیرونه دوی مورن سبتا استاد سلام وي او بیا چې په خوب کې قران اورېدل څنګه وي بخ خبره ده د قران حکیم سره یو نسبت او چې سړي په کې قران شريف دا دا الله دا طرف نه شیطان چه تا قرآن نوره دری قسمه خوبی یو اغیی چه دا الله را طرف نه دیم اغیی چه اغیی دا شیطان دا طرف نه شیطان ده زلطه ناستی او انسان تا کسین پا جن بانده غلط سوچونه وره چی دارنگی پا خوب کم رازی او دا تا غلط سوچونه وره چی غلط خوب بنا او فرشتہ د الله د راتنسنج په جون کې په ویخه انسان ته حسوچونه ور اچي نو په خوب کې مداسکي نو د دې ق او دریم قسم خوب دی چې دروازه سوک سکار کوي نو د شپې هغه که اوسیزونه په دې خیال کې پراتی او ترخ کار کوي نو قران او ریدل دا د شیطان کار نه دا د فرشته کار دی دا خوب دی اخر نه را نو ملي شبل مرګ لري د 400 دنه او د وېدا ته پوسګرواړي په مونږ کې یو بنده د سجدي په حالت کې ودشي او بیا ورشي نو د دې بندا منظمه شو کنه د زمونږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک د دې چې د موس په هر شکل کې سړیو د شي مستفید نقصان نه رسی کپرکو کې سړیو د شو یا پس اجده کې سړیو د شو یا قیام ک سړی کوواله نو پهې او دس نماتږي مون پس نقصانه را دي دکه دا خوب دی نه که دی سره اناندونه نهرمې کي که دا خوبی اندامونونه او سره نرم شوي د پساد یا باقیېشي پاته کې دی او نه پرکوو باقی پات کې دی چې او پقیام باقی پاتې کې دی نو د مونس په یو شکل په یو ا چې سړی ود شي نو پهې نو دسماتې ی نه مو فرق را دي خو هدیې پا کې را دي چې انسان د داسې نه کوي انسان لکه خوبور شي او د داسې ټیمې چې جمعتی ځي او یاوا نو د د او د د په مخ بواچي او خپل موزه برابر کې او که وخت اوګدو نو د ده شي چې خوتیو تخت دغې نه پسېمونځ کوې الله سره مناجات دی نو په پوه ی او بیادارره کې په دی خو په داسې حالتته خو باندې او دسماتېږې نه مستته فرهرسې دره د مخیلله زمونږ یو مګری جانس مولانا او دوی و چې دا دوه کاته نفل چ دذر زر ته ن زیاد ثواب پری ملای کی کم وق کی کول پکار دی نفل ل سخاستم نشتا اگر تم چ د منزه د جواز تی مون دی سو وختونو کی مون سئ نه دی یا د نور خطو وخت کی یو د نور پری وتو وخت کی یو نور چ زوال لا چ پر سر باندې ودری کی دی وختونو کی فرض منسئ کیږي نفل منسئ کیږي او دا سحر دمانځ نه پس او دا ماجیګر دمانځ نه پس دا شريده فرض قضا کی سې کیږي د نفل نه سې کیږي نه ما سې و هر وخت نفل کولی شي د شپې په نفلو کې ثواب زیات کې دروازه په نسبت هم دا جنس مورنه سه دوی هم دا تطوځ کی چمن کرا دوه ماشومان شي وي نو یو له سایر سایره خي او بلی ماشوم اله حسين روې دان مون سهيدي او کنه دي سایره هم خنوم دي او حسانه حسامه جی حسامه نه ده خو نومونو کې تاسو کوشش کوئ چې تاسو د صحابياتو نمونهګ دي یا د نبی رسول الله <سؤال> د بيبيانو نمونهګ دي یا د پیغمبرانو د بيبيانو نمونهګ دي او نو داخه خبره ما ځینوم دی چې معنی درسته او دا سي غلطه معنی ني خو بیا هم اغه نوم داسي و چې هغه چتا د غلط خلقو نومي یا چته د سی په معاشره که دفت خراب و خزو نمونه داغی نزان ساتل پکاری همجد جی د باغبانانو ندوی دا تا پوس کلوالی چی و بنده پلوی او دا سیکی وی او بالطرف تا جمع ولاده وی مام سی با مونز کئی نو دی بندل دی وخی سک کل پکار دی غسل کل پکار دی او کنا غسل با غسل با کئی که جمع تلال هم شنو خیر دی پروانیش تزان لمونز با علی رحمان نه تقریبا علی د دوی نوم دی د باجوه جنساه او دوی ووي چې زما سوال الله دی چې کلم یو انسان خوراک شروع کوې د دی نه مخکې بسم الله ب کار دی که نه بسم الله وعله براکې ز الب کار بسمله کوي بس دا کافی دی یا بسم الله الرحمن الرحیم و دا کافي دی او که یو انسان نهیر شي بسم الله او په داان کې ورارتایيات شي نه بسم الله اوله هو آخره هو یا بسمله اوی آخرې هیر ووي نوم کار کېږي دی. دی دا زمونږ یو ورور আলমزی د مردان نوډوی چې کله یو انسان وفات شي نو د قوا کې بعضی حضرات د سوي چې د خیر خیرات د پار یا سروجي و غیره نو دا په دین کې دیسو دی دا شته یا نشته خیرات په مړی پسې داسی او سیس د چ د دې ثواب مړی تا رسیږي خو دې له سخاص یا سخاص قسم خیرات په شریعت کې نشته چې نه وقت وخت کې د وخت کې او بل وخت کې بنکم یا د وخت کې ثواب زیات ته بل وخت سواب کم دي یا یو خاص ځای چې دې ځای کې ثواب زیات ته دې ځای کم دي دا تعینات نه کوي نو خیرات هر وخت کې مړی پسې هر ځای کې صی دی او چې دغه تخصی سات پهکنې باقی په مړی پسې په دغهور باندې بعضې خلک الواګې پخی شریت کې د نوبی اسلام د سحابو داسې قسم مسیزونه ثابت نهدي او یو سی دانیت نه کوئ چې ګنی دا په شریت کې ثابت شي دی اوخوا مخ او کو ن کومه نو زما مړ ته به نقصانو رسېږې نو بیا پهدينیت باندې پول نه دي په کار او اسې سر د خیرات چې تخصص د د مکان یا د زمان په نو مری پهې ارخجز دی الله په مړله ساب ووررکئ اوبل سګ بیبی جام بی خور د پیښورنه او دوی چې ما خوب کینه بیرالسلام ولي د خوما سره خبرونه کړې زیات پریشان ام چې دې سوجه دا خور ډیر مبارک خوب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت په خوب کې وی نه حقیقت یو حدیث پاک کې را دي چې چا زه په خوب کې دا د یقیني زه دلم دا که شیطان زما په شکل نشرات باقی باقي خبره کول نه خبره کول دا د خبګان او د پریشانې خبره نه یو جلک نبی علیہ السلام لیدلم د انسان د پرل وسهادت ته خیرات او کا د خوشالینا د ورکا او الله نسوال او چې الله مازه نبی علیہ السلام په خوب کې بیا بیا ملاقات